Почувався маркіян значно краще. Чи то ефект від лікування виявився таким, разючим, чи його богатирське здоров'я не так легко піддавалося хворобі, чи то настрій так впливав на стан серцево-судинної системи, чи сонечко світило лагідно, чи відерець обівав ніжно. Та пісеньку про Вуйка, який понад усе, пісеньку, що приліпилася ще у валюшки, і константувала, що Вуйко, мовляв, «Юбер Аліс» насвистував весело і голосно ризикуючи навіть позбутися грошей, бо свист, якщо вірити прикметам, якимось фантастичним способом зменшує їхню кількість аж до повної відсутності. Сьогодні прикмета не діяла. Світлана зустріла його загадковим. Він вас чекає. Це було доброго знака, він це людина, яка приносить пакети чи конверти. Отакий собі майже німий, літаючий об'єкт, ще й маловідомий. Маркіян сумнівався, що чув Будь-коли, його голос. Вони майже не розмовляли. Його функція полягала у тому, що після передачі пакета чи конверта чоловік мав зачекати у приймальні, поки директор перелічить в міст, вийде, скаже, що все гаразд, і зникнути до наступного разу. Журба остерігся свистіти, беручи до рук важкенький пакунок. Гаразд, можете йти. А я вам довіряю, що жодного разу не трапилося помилки, Чому б мала трапитися сьогодні? Він чемно схилив голову на знак поваги. Довіри, чи ще там чогось, що там у них по поняттям, належить, вийшов. Журба знову, забувши про крикмети і весело насвистуючи провуйка, розгорнув пакет. Перестав свистіти. На такою купою грошей свистіти гріх, як над колискою. Перелічив. Поділив на купки, Подумав. Переклав. Табличка ділення. Найважливіша у цій справі – одна помилка і гаплик. Досі таких помилок журба не припускався. Відклав найбільшу кубку до сейфу, зачинив у внутрішній шафці. Дві інші розклав по конвертах і теж поклав у сейф. Та в інше місце, щоб були на похваті. Копійки розіпхав по кишенях. Це так, на дрібниці. На меблі до нової квартири, яку задумав купити. Не тому, що хотів, тому що треба. По-перше, мудрий нині той, хто вкладає гроші у нерухомість. По-друге, досить йому бомжувати. Якщо день добре починається, плідно, можна сказати, починається, то все упродовж зазвичай складається вдало. Навіть напрочуд вдало. Два телефони дзвінка, яких директор чекав уже кілька тижнів, розв'язали одну проблемку, яка здавалася так круто, зав'язаною, що хіба розрубати. Аж ні. Два дзвіночки і шнурочок рівненький, без вузликів. На радощах, вірячи в удачу, мов картяр, якому сьогодні щастить, безстрашно охопив трубку втретє, не чекаючи, поки Світлана відфільтрує дзвінок. Маркіяне, куди ти пропав? Хоч би зателефонував. Хоч би якось обізвався. Я ж, мабуть, хвилююся. Я жодної ночі не спала з того. Ну ти знаєш, у тебе був приступ серця. Чому ти не повідомив? Я б домовилася. Ми, голос спершу боязкий і ніжно-тремтливий, у міру того, як його слухали і не перебивали, набрався потроху міці і звичного куматного тембру. Звичайно, тобі там краще, у твоєї... Б... Думаєш, я нічого не знаю? Думаєш, мені ніхто не розповідав про твої подвиги? Думаєш, я раніше не знала, як ти? Ну добре, я все пробачу, повертайся. Мама з татом так переживають, повертайся. Маркіян не слухав. Нічого не відповів. Власне, Надя і не дала йому вставити, будь ласка, слово. Як завжди. Поклав слухавку. Світлано, не з'єднуй мене з дружиною. З колишньою дружиною. Ніколи більше не з'єднуй. Гаразд, але зараз у приймальні? Хто? Ваша дочка Маркіяна Антоновичу. Оксана не кинулася, як завжди. Це робила тато шию з поцілунками. Сіла укрісла навпроти. Закинула ногу на ногу. Висока, чорнява із синіми, мов батька очима, красуня, просто красуня, його старшенька, вся в тата, легка біла блузка без рукавів, глибокий виріс, товстий золотий ланцюжок на шиї, все як належить, вишуканні молодій дамі, дівчинці з хорошої сім'ї, дружині підприємця, справи якого процвітають. Тато, що робиться? Ви пішли від мами? Куди? Навіщо? Ви розумієте, що це все значить? Над нами скоро сміятиметься весь Тернобіль. Що ви надумали? У ваші руки це знаєте просто смішно.